І ми з матір'ю, привозячи на ринок картоплю чи яблука, десятою дорогою обминали вулицю, де мешкали солом'яники. Це не вельми подобалось мені, бо в хаті тітки Дори, відколи вона торгувала в пивниці, не переводилися солодощі. Найчастіше нас пригощали какао з молоком та цукристими рогаликами, що похрускували на зубах, і місто. З раннього дитинства мрійно пахло мені зварним на молоці какао. Але минав тиждень другий, сестри буцім випадком здибувалися на базарі чи в пивниці, кидалися одна одній в обійми, цілувалися і плакали від зворушення та щастя, заливаючи міські вулиці потоками сліз аж бідним городянам. Доводилося кілька днів по тому плавати в човнах та ночах. Я перейшов у дев'ятий. Минало друге літо, а рак усе мовчав. будь його давно не було під вішаним пнем, хоч я того рака ловив щотижня, скаламучуючи воду в ковдобані дерев'яним бовталом, і знову випускав на волю, в надії нарешті втягнути чути віщий посвист. Бо ж мріями своїми я був давно у місті, за собакаревою горою, де піщана полівка впадала в чорне річище асфальтів. Ці нічні марення над книгами біля пічного віконця, на яким блимає, виштрикуючись із картопленого кружальця червонястий вогонь каганчика, і вихоплені ним з пітьми вервечки літер Ведуть тебе в казкові антисвіти, антипакулі, де все не таке, і земля, і небо, і люди, і ти сам. Казкові антисвіти починаються за собакаревою горою. Ці нічні марення біля саморобного детекторного приймача, з навушників якого прохоплюється то оперна арія, то уривок футбольного репортажу то щемливий наспів, скрипок, що їх нахабно забиває дуже далеке джеркотання, бо приймачу Перто відмовляється настроюватись на одну хвилю, а прослуховує увесь світ, що починається за пакульською околицею. Ці нічні марення після задухи пакульського клубу, де ти побачив ще один сон з розплющеними очима, і хоч уже лічиш, Винесений юрмою під на небо, Дні до щасливого менту, Коли біля клубу знову призивно Зататакує на кінопересувки, Весь ти ще там, У країні кіноціний, В чорно-білій ілюзії, Яка тебе так вабить, І куди ти, ладен, Хоть зараз летіти, Як летить журавель в Ирі, Бо ж тут у пакулі Ти лише тимчасово Пакуль тільки перед покій Твого справжнього буття Єпітимія за невідомі гріхи Випробування Прелюдія Навіть не переднє слово А лише епіграф Грубезної книги В якій тобі ще належить Написати велику оптимістичну трагедію Бо ж палке серце твоє Виповнене світлого, хай дещо й книжного, героїчного ентузіазму. І ти змахуєш крильми, що виростають за спиною з-під вилення лої від прання ситцевої сорочочки, та легко зіймаєшся над срібночолими вуличками, над залитими місячним сяєвом садами, над блакитною рікою сільської вулиці, що по ній взявшись попід руки, ВВ гурт перестиглих пакульських дівчат, захриплими голосами, виводячи після кожної російсько-українсько-білоруської частівки промельонка, занес на іздалуку приїжджими торфовиками приспів «Апатури, тури, тури, апатури, тури, ра!» І вже ти щасливо одриваєшся від безглуздого «Апатури», Уже потріскує твоє коріння, що глибоко вросло в пакульський чорнозем. Уже душа твоя повниться передчуттям здійсненого тобою, нечуваного у віках подвигу в ім'я людськості, в ім'я Всесвіту, бо ти мислиш за цих хвилин таки.